Hukë, Hukë, Hukë, Hukë, Hukë, Hukë, Hukë, Hukë, Hukë, Hukë. Hukë, Hukë, Hukë, Hukë, Hukë. Hukë, Hukë, Hukë, Hukë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salaatu wa salamu ala rasulillah. Wa an alihi wa ashaabihi wa min vela. Allahu na falenderojm dhe vetëm pritje ndihmë të falë kërkojmë të vazhdojmë me dorëson të mëlen Allahu xhëlahu ala me ligjëratën e radhës dhe ju kujtohet të jemi duke trajtuar rëfimin e ndërtimit të çapës. Dhe kemi përmendur këto nderuar vëllezër dhe motra se padyshim ky rëfim ka shumë dobi, ka shumë udhëzim dhe ka shumë porositi të sa me vërtet janë të rëndësishme për neve. Ne kemi folur për rëfimin dhe ngjartë rëfimit Mirë pa, nuk i kemi kushtuar shumë vëmendje dhe, dhe rëndësi dy personajëve kryesore të këti rëfimi. Andajdua që ta përmbyllit të retimin e këti rëfimi me të folit për këto dy personajëve jonë kuptimin historik, por nga një qasje tjetër. Cële të janë dy personajëve kryesore kërë bëdhë që atë për ndërtimin e qabës është qabja vetë, dhe gjithashtu Ibrahimi Ali Hissalam. Në këtë mënojë të flasim për këto dy uh, personazhe dhe ndikimin e tyre në jetën e përgjithshme të njerëzve dhe besimtarë më çanti dhe disa udhëzime edhe porositë tjetra që kanë të bëjnë me këtë temë. Uh, fillimisht të flasim për Çabën, për atë shtëpi të shenjtë që ndërtoi Ibrahim i Alaihissalam e që padyshum se çdo besimtar dhe çdo besimtare e dinë se është një vend që ka një pozitë posashme dhe ka një tërejtimi specifik edhe në argumentet e shëriatit të Korani, të Suneti dhe gjithashtu edhe në zemër të besimtarve. Unë duha të ndërhozër të flasë për këtë tim për arsuje se ndërtimi i qabës nuk është thjeshtë një ndërtesë si kërse kemi përmend në disë herë por me ndërtimin e qabës ka filluar një civilizim i ri të del në shesh ka filluar një kuptim i ri i asaj që është e nevajshme dhe bashkohor dhe, dhe termet e tjera që përdurën në, kët, në këtë drejtim Ibrahimi a.s. të ndërrua lëzër ndërtoj qabën dhe kërkojnë nga Zotë i Gjelle Huala që dë vazhdojnë kujdesi i Allahu Gjallewala për mes kësa i qabëja nda edhe sikur që kemë përmand i bërja të doa të njura dhe lutë i Zotin Gjallewala disa lutja ku ndërtoj ishte edhe Rabbena wa baathfihim Rasulen minhum jetlu a lehim ajatike o ju allimuhum o kitabe o lhikmete o ju zekihim O Zot dërgoja o atyre një të dërguar prejtyra mësë osjel nga jashtë prejtyra Nga kjo vend, dhe të të tjetë original i lidhën me qabën, ju jashtë, pi krisht nga kjo vend që ke shëntru, dhe në këtë vend që ke vendosë dhe ke gjikua Allah me ndërtu qabën, pi krisht edhe nga kjo vend nëzire një të dërguar, dhe dërgojohë njerëzve që praktikisht u amësën atyre adhurimin e zotë gjeleuale. Jetë lu alehim ajatik që u aledzën atyre këto ajete, argument e Allah gjeleuale dhe u amësën, dispozitat rregullat dhe, dhe besimin e përgjithshme si që vjen nga El-Kitab, libri i Allahut ul Hikma. Hikma si kur shekingen e përmendur, shëmisat dietore e kanë thënë se është ai aspekti praktik i librit. Në këtë rast Suneti Alehi Islam, e pejgamberit aleyhis salam, O ju zekihin, që i pastron, që i pastron dhe i dlir nga çdo njollë dhe vesë dhe gjdo pëngjesi ju pëngën në kuptimin e drejtë të udhëzimive tua dhe zbatimin e tyra. Ndisa djetarë që janë marrë me aspekte numerike në Koran, kanë zirë një nuk po thë mrekullin nga se është shumë e lartë të themi se Koran një është të mrekullin numerike. Nga se këtu pasaj katë të i kalimet për nevojshme, mirë për po është një informat interesante numerike. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në se Ibrahimi a.s. kërkojnë nga Zotë Gjellë Gjellalu që Allahu të adërgan një të dërguar dhe pas njësë të tri ajeteve nga kjo ajete Allahu Gjellalu a.s. këmë harë sëllafikum rasulen si dërguam në në mes në juaj një të dërguar i cili pastaj ka zonë Allahu Gjellalu dhe tyrat e këti pegamberi parë me një rëndit e tjetër ku dëlirja dhe pastrimi të Ibrahimi ish në fundit nga misioni pejgamberit, ndërsa në prezentimin e Allah Gjallewala, do tëtë delirja dhe pasrimi i brendë shumë, ishte e para. E rëndësishma është se kjo aspekt nëmërik njësë të tri vjetë, në disa vjet, djetarë kanë thënë se, Zotë Gjallewala edhe rëndit në jetëve që e bën, ka urësin të prandaj edhe, ka aluduar se kjo pejgamber që ka me e dërgu Allah Gjallewala Se si përji jeta duaos e Ibrahimit asam, kozgjatja misioni ti do të jetë 23 vjet, andaj ka rra jetë pas 23 viteve. Kjo është kozgjatja. Ndërsa çfarë do të bën edhe misioni, e ka përmendëllon në këtë ajet, do të thotë një agent e ndërtuar në katër shtylla kryesore, që do të mirëtet me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe çabia të ndërllosur është ai boshti ku është dërguar pejgamberi Alehi Sëratusëm dhe nga ty ka filluar misioni i ti. Nëse ne të shkërojmë që të njemi më përsa afrën me disa nga vlerat dhe me disa nga pozitat që të dëshmojnë dhe të shendrinë e kësa i qave pa dëshimë se do të gjimë argumentet të tila të shumë të ankurantë dhe nësënët pejgamerit Alehi Sëratusëm. I të pondua që të ndërlëzër të përmenë në disë nga këto vlera, edhe të qabës, por edhe të i brejimit alësam që në fund të dalë me një konkluzë interesante. Në fund të dalë me një përfundim interesant, i cili, realisht, i në gjanë si kur palësis në disa figurave, që në filim të palësis nuk e din ku ka me që, e pasaj në fund dëllë një foto shumë interesantave edhe kombinimis Ibrahimit a.s. dhe qabës kombinimit drejtë si duhet e jabë një mesaj shumë interesant në fund të tretimit të kësa i teme. A në duke pas për asy se kësht e fundit që do të klasim për këtë rëfim duhet që të dalë me një mesaj i cili kur të paluën gjitha detalët e rëfimit në jepi krisht atë mesajnë e fundit. Nëse të klasim për qabën pa dëshim se qabëja të ndërdozër është dhe ndi parë, faltoria parë në tokë, që është vendosër për të adhruë Allah në gjëllë e wala. Në dhe Allah o thëtë, inë auwe le bejtin, udhi allin nasi lëllëdhi bi bekkete, mubarakën vahudën lë alamin. Allah o thëtë, shtëpia parë, dhe ndi parë, që Allah ndërtaj në tokë, dhe në këthimi parë, që njerëzit e adhruin Allah në gjëllë e gjëllë e gjëllë e është, Ajo që është në BK. BK është emri i Mekës, Mekka. Dhe Allah Allahu xhallahu ala thot për të Mubarakan fani bekuar ku nuk mund të numërohen begatitë që dalin nga ky vend. Wahudan lil alamin dhe ky vend është qendra e udhëzimit dhe orientimit të njerëzve. Kështu Allahu e quan qapën. E quan Vantë orientime të njerëzve në qjezi. Prioritera që mund të flasim për vlerën e qëbes është se është vend kthimi i besimtarëve. Ande Allahu xhallahu le u urdhroi pejgamberin alayhi salatu vesselam ç ta ndryshon orientimin e tij në falje nga Beitul Maqdis ka qëbia. Dhe kjo jo për shkak se Beitul Maqdis është më i shenjtë se qëbia. Por ursi, ne vonimi, ne për Zotë i Gjellewala pat ursin në vonimin e urnit për të këthi ka qabja Andë Allah Gjellewala thot Fëvalli vajhheke shatëra lë mesgjidil haram U hajthu ma kuntum fëvallu vëgjuha kum shatëra Dhe këthej e ftyrën të ndë ka mesgjidil harami, ka qabja Edhe ju të të tjërët, ku do që tjeni? Fëvallu vëgjuha kum shatëra Këthani ftyrët e ju aja në drejtimin e qabës andej vendkthim i besimtarve. Dhe është orientimi i tyre kur ata e kryejnë një nga adhurimet më madhore në Islam, e cë është e cë është namazi. Prandaj çabia shpeshherë është element vendimtar për vlefshmërinë e adhurimit. Tek namazi është kusht kryesor, mos më kthy ka kiblen namazi nuk on rregull. Njëri gabimisht Nuk e din këtojmë preashtime të jeshtë zakonshme Po flasë për situata normale Dhe të zakonshme Do të të këthimi ka qabë E shë vendimtar për vlefshmërin e namazit Zeshtë Allah Gjellë Walla Ka bërë vendimtar qabën e për vlefshmërin e, e haqit Nuk kam mundësi haqit të bëhet dokun tjetër Përvecë se Përvecë se në qabë Në Allah Gjellë Walla ka thënë O lillahi alen nasi Hadjul bejti Me një sëta a Së drejt e Allahut që t'u obligon njerëzve vizitën e Çabës për ata që kanë mundësi. Do thotë Hajjul Bayt, vizita e Çabës dhe kryerja e Haxhit që njëhet me ritualet e vetë dhe që është pikërisht tash në këtë kohë, sonë të nxjerrat, bën gati që nesër me dal në Arafat në shtyllën kryesore të Haxhit e pasojtë të vartohen edhe me tërë ato obligime në Islam që tuaj leson e tua prana në adhurimet dhe doat në gjithashtu dhe nevet në i pran lutje tonë dhe doat në këtë në këtë dhjetë dishtë muaj dhullhigja ndaj Allah Gjellua e ka bërë kusht do tëtë për adhurimin e quajtur hajj nuk mund të krytë dikun tjetër dhe apovrenit e ndërvozër se sa so gjëra atë rëndësishme në fejë dhe në besim dhe lidhen me qabën për ndaj te i kalan dimenzionit qenët thjesht një faltore te i kalan dimenzion të qenë të një ndërtimi që e bëri një pejgamberi Allahu xhallehu ala. Është shumë më përtej kësaj. Për këtë arsye edhe Zoti xhallehu ala ka bërë rregulla të posaçme këtë vend, që nuk janë ato rregulla të kërkuara në vende të tjera. Prandaj, nçapa e disa punëve të ndaluara, disa punë të kërkuara ka sjellje ku edukat, ka rregulla dispozita të sadhalisht nuk vlen për asnjë vend përse për çapën e ka ngritë Allah Gjellewala dhe ka bërë dhe veçant dhe gjithashtu të për jasaj që mund përmeni mështë se Zotë i Gjellewala këtë vend meken dhe në qendrë të mekes qabën Zotë i Gjellewala këpër vendin më dashun të Allahu dhe vendin më të shajt të këllahu Gjellewala qikur që ka thënë pejgamberin sallam sallam se mekeja është haram dhe të të vend i shajt me qabën të kallahu para se Allah me kryu qete dhe token ndaj Zotë Gjellona këtë vend pa, para se me kriju tokën e ka përzidh se posa ta kriju në tokën një vend i caktuar, ku e din Zotë i ku është dhe tjetë vend i posachem vend i shend vend i cili do të ketë një shtëpit posach me specifike të shend me regullar dhe dispozita dhe me i ka nuk është të thjesht nuk është vend vetëm ku na bëjmë haqë por ka shumë të tjera për te, për te i kësaj ndaj të ndërlozër kur flasin për qabën Nuk flasim si kur sa shtesh për një shtëpi Por për flasim për një vend që Kras historisë Rëfimit Dhe shumë gjarëj qëtë e ka ndohet Kjo shtëpi është edhe vend Këzotë i Gjelleura e ka ndërtun Bi shumë vlerat të rëndësishme Që njerëzit marim simet dhe porosit e duhura Pra ndaj pegambiri Sallallahu sallem Kur u detyrua me elshu qabën Si kur që dërni u detyrua me elshu qabën Qëfar ndodhej Kër u detrua me në shuqafëm U këthy e ka mekja për herë të fundit Dhe tëtë në uthtimin e ti në hijgjërat Dhe qëfar, qëfar tha Tha, tha për i gamberi sallësallem Unë e di Se ti e vendi më i dashur I Allahu ta Allahu Dhe ti e vendi më i dashur Për mua të kun Dhe pot mos ishte presionit dhe dëbimi që më bëri popli kur nuk, dë, kur nuk isha me elë shumë me e këna mëto dhe këtu pegamës më tha e di se ti e vendi kajru bi qail arru di il Allah vendi më i mirë, më i dëbeshëm, më i fredshëm, më i shenë i Allahu të Allahu dhe gjithashtë të kune ji vendi më i dashëm për nëndaj pegamës mërës nuk ju da dëshuria për me e kënkur për këta shkuja dhe shkajt me dine Mirë, po qëfarë bëndëte? Ka të nëratë të kallu behoj që i kefisena. Ne i po të shojmë ty dhe po të vërëjmë që pa e këthenë kokën shpesh ka qëllë. Pëse, priste se kur Allah do t'ja plemu u këthy ka mekja. Ishtë i lidrë me zemër me mekja që ti këthet këtyra ka, pasi nuk patë mundësi që të qëndronë të fizikisht në mekja, s'paku kërkanë të vendkëthem tjetë mekja për te, sallallahu sallam. Ishtë i lidrë dëndë të mek Simojsme dash vendin më dashum tek Allah xhallah lodh mendim më me çaj. Andaj dhe Allah xhallah leuona nga dashuria për kët vend dhe nga shëtnia ti vendi Zoti xhallah lola bëri që një namaz në kët vend e deni tjetë sa 100 mijë namaz në vende tjera. Kjo është vlerë e madhe. Kjo është me vërtet vallahi një argument që flet se çfarë pozite ka ky vend tek Zoti xhallah xelalu. Zoti nuk bën dallime në vend kur bëhet fjali për namazin, apo? Ose nuk bën dallim mes njerëzve kur e dini në këtë të Allahu xhallahu volla nëse i bardhi Allahun e përmend, ka më shumë shpëtim se i zi ose e kundërta. Nëse përmendni Allahun për shkakun kët kontinent, është më është përpyesë këtë... kët, kse do i më nuk bën, s'ka kët dallime. Si më e fal namazet në Tërvicë, si më e fal namazin në Paris, si në Washington, si më e fal në Riyadh, si më e fal në Bahrain, kudo të fash njëjtësht. Kudo që e bën adhurimin është e njëjtë. Nëse Allah Gjellon nuk bënda dhadi me srape, kër bje fjene për madru zotin Gjellon Vala, përveç kër bje fjene për qabën, është me status specifik. Një qindëmi namazë, një qindëmi namazë, para mënda, do tëtë të pes kohët të e namazë me i falën qabë, është sa pesë qindëmi namazë, gjusë milion namazë, Allahu Alem me zvërthujtash, nuk e këmë kalkuru për momentin, se e këmë harru dhe si ka qenë, Por së thejesh me kalkulu, shikoj një ditë me ufal në çabë, veç forzën e fol. Jo sunnetet, jo nafilet, në çfarz më ufal, shikoj se so jete ka pa Allahu xhallahu ala. Në çobi ështëa, kjo është e mubareken, e beqashme, e bërqashme, e cila realisht një jetë jep dhjetra jeta. Një shpërbërimi jep qindra shpërblime dhe mira shpërblime. Një pozitive jep dhjetra pozitive dhe shkallë dhe gratiera. Kjo është çabia. Por tashtyrë të, të ndrozo, nëse nëse vallaj gjithë ato kuptime i mbledhem kur dona si më ufal, a dhe si si lëviz zamera me përmallim, më u kthy kaç çapja, dhe gjithashtu si lëviz zamera me përmallim, me vizituar sa më shpesh këtë vend, Zoti xhallahu mos ta privoft nga vizita këtë vendi, nga haxhi dhe umriya e asaj që Zoti xhallahu ka kërkuar prej neve. Gjithashtu të, nga ato që mund përmenim, dhe të përmendim dashkota shumë tan nga vlerat që janë përmendë për këtë vend dhe gjithashtot qabja të ndërullazër dhe motra është simboli të uhidit është simboli e një shmëris është simboli i një shmëris e Allah Gjellë dhe Gjellë ndaj gabimesht ose qëllimesht nuk e di pse por nga njerën ndodhë në përdisa medjume me që anështë tjashtme përmene se qabja është një idhull që musliman të adhuroj ose këtur rinzoti muslimanve k qabja me gjithë shëndnin që ka me gjithët është guri guri mbi guri këso tha Omeri radiallahu ta'alanu inë në kë haqer të i gur la të durrë u ala të nfa të te asë nuk silë dobi asë dëmë kuptim të vetë vetës por Allah të ka shëjtnu dhe Allah të ka bërë të begacme dhe Allah të ka bërë të bere qetëshme ndaj është simbol i adurimi të Allah gjallë u ala i një shmëris nga se e kemi një liber e kemi një pejgam Andaj kemi veç një zat Një vend këthime kemi Si kur sa është kjible muslimanë është qabeja Haji kryo të qabe Dhe hajjit e ndërlozër Cëllë dhe është simboli i hajjit Simboli i hajjit Cëllë dhe është është të lbije Lebejke Allahume Lebejke Simboli të uhejdit Allah ty të përgjigja Tim keftu që të vijen këtë vend Unë të përgjigja Lebejke la sharike nekë u përgjigja vtëzësën nga se nuk ke shak të i vetëmi që mërëtën të adoroash. Përëndaj, haqëja është rituali që ka përmblidhë në vetën e ti mësime të të uhidit. Një smëri së Allah gjëlloharë, dhe kjo haqë është në lidhër me qabën, përëndaj qabëja është simboli të uhidit. Dhe kush e ka në këtu qabën? Ibrahim e Alejsham. E kur përmendit Ibrahim e Alejsham, në qka asocian përmendit Baba i pejgamberra që i kanë finë të uhid Aja është imami i të uhidit Aja është prisë i një shmëris në Allah Gjelle Gjelalu Për këtë të uhid u persekutua dhe u tentua të digjat Dhe ishte i palkundën në një shmërin e Allah Gjelle Wala Rëndaj qabja është simbol i besimtarit Vëndë këthim i ti Munësi për shpërblim Dhe gjithashtot është, është shenë dhe simbol i një shmëris e Allah Gjelle Gjelalu Në gjithashtë Allah Gjelle Wala thotë se qabën e kemi bërë o geallë në lbejtë me thabëtën linnasi u emna ne kemi bërë qabën me thabë këtë adë mështarrujëm se këna me pas punë për përflastu veç për tëllë tëllët përflastu për vlerën e qabës Allah o thotë qabën o geallë në lbejtë me thabëtën linnasi u emna ne këtë qabën e kemi bërë me thabët qëka me thabët Me thabe, dhe thabe një në rabë i bie, do të të kër njeri këthehet për të përmirësu aftër. Në dhe Allah u gjallera po thuj se po, po thot a dini po e lërguna pak për të fësirit, po sili shambull një herë të jetës përderëshme për të ja lecu pasaj kuptimin të fësirit. Afe. Në pa tash i se ta shikemi teknologjike këtu, kompiterë, telefonë, kështë më ratë, zakonishtë kër blokohet, Apo se ju dini me së këri ma mirë saon Ose kërë ka përrej me qëfar ndodhë Restartohet, afton Që të rifillan punin Dhe pasaj shumë përrej me largon me restartim, afton A nej kur ki problem njëtën tënde E ke bloku me virusat saktuar Allah o thotë Restartimi jetës e re Dhe shmon dje virusave është Rikëthimi të qabja, afton Me thabe E ka bërë Allah o gjellua këthim Këti fillan jetën e re Kjo nuk është e mund shmaskond Do të spodhuajse po shkon te çabia dhe duhetse se kaluarat po i shkyn. I krapish muni, s'kesha pas se m'ndrnu kështu. Me uqlyn numerikisht vremësh të pamundshme. Nuk mundesh ti numeratorën e jetës sënë me kly kur dush me vjet të kaluara. I ke bë 30 vjet, soni bën 15 met kurmo. Është pamundsmersh. Do thot me vjet, me letëftim soni bën 15. Mir po, në trajtim tek zotë që lot tek çabia kthehet. Do thot ke kalu shumë kilometra ke kalu shumë kilometra po dhe nështë a shumisa këtëre kilometrëve nuk ka qenë në pajtim me knacinë në lasë, ka në qenë si kurse duhet ke bërë rrugë, po jo rrugë të mira me makinë e trupit tënë ke kalu kilometra, po jo rrugëve të mira dhe dini se me me e këthuj kilometrajnë e kereve është një loj falsifikimja po që e realisht falco po e të regon se kere është në regullar ndërsa qabjat mundësën kthejme kilometrave në zero në fund të përfillimit por original në mënyrë legjitime me lejeën e Allahut subhane gjëllë dhe zelali huapo. Kjo është me thëbe. Kthejesh 00. Jo në kuptim tëubes së sepave, por në kuptim të rifillimit të ri që të përmirësoj dot bëhesh më, do të bëhesh më i mirë apo. Prandaj, çë kjo është me thëbe. Wa'amna the siguri. Prandaj çòbi është stabilitet i njerëzimit në rozer. Për dirësa, ka qabën të tokë, s'ka frikë për njerëzë. Erunë Allah u gjellëve të tokën. Për këtë arsuja edhe nga shenët e mëdhaja të kjemi të cilashtë rënimi i qabës. Kërënu, qabëja rralisht më, s'ka më njerëzë. Spritët mirë për këtë botë më aptën. Ndë Allah ka për faktor të stabilitetit të sigurisht një tokë vë emna. Për ndaj edhe Allah u gjellëve ka kërstur reptë saj që synënë që të shkakton që farë dëlejt të razire në meke dhe në qabë sa Allah u Gjellera ka mi amuncu me shejunje dënim shumë të dhimë shumë e që fatke cësht përcështje politike e arsuje tjera ideologike kësë mërodh njerëzit bënë kur thë të nërshme që të shkaktojnë fatke cësht të razira e turbulina se të pasaj mund të kinë edhe pasoja fatale me jetat njerëzve që realisht i syrin ti bën tek çob i aftë. Allah e ruajt atvën nga çdo keqbërrës edhe i lig dhe çdo kurth, çdo çë mundot me e thur kundër çobës dhe kundër mekës, dhe banorët e çobës dhe të mekës, Zoti xhallavala ja ktheft atik ajë e ruajt atvën nga çdo kurth e ligsë. Edhe kamë ruajt Allah xhallavala. Kamë ruajt, do se Allah ka garantuesë kamë ruajt. Vo amna, andaj çobia është vend, vend i sigurisë, vend i stabiliteti i sigurt në çobë. Dhe kjo siguri ko shumë kuptime, kjo siguri ko shumë dhe me thënje, por më jafton fjela siguri, që realisht të kuptim dhe në qabës. Sigurin në raport me Zotin Gjellë Gjellalu, je i sigurët, se nuk dënen, nëse shkën të këqabja dhe atje dënë me filu për i filimit, kjo është garansë se Allahu Gjellalu të ka sigurun nga dënimi të jepëtën. Ajë që shkën meke, dhe ajë që të qabja lidhët, dhe at që nga Zotë i Gjellewala me e sigru nga denimi Allah Gjellewala Allah dhët e ki sigurin, i sigurtje ka qenë sigurin kështu pa ndaj qëfar tha pejgamber së kur hyrin në meke pas 23 vjetët dhe më në qëfar 23 vjetë lufte, dhe të agresiane dhundaj ti, gjdo mënyr kur hyrin në meke qëfar tha, aj që është aj që është këqabja i sigur të është, nuk e prejku ka se është sigurin rëndaj pra e tha pejgamberi s'a sallëm do të tëtë Allah Gjellewale asë një pejgamberi, shika, ju njëri ju mbreti, ju kriotari asë një pejgamberi dhe asë kuj tjetër nuk i alejej Allah Gjellewale dherë në gjakën qabë, haram është zban përveç një piesët të shkurët të ditës i alejej pejgamberi të alejej s'a të të thëm veç për disarësujë shumë gushta dhe mbaraj asë kuj tjetër, rëndaj pra është vend ku ruhan dhe çabia dërgon mesazhe se jeta njëtë është e shëntë. Gjakut i tij është i shëntë, duhet me ruajt. Prandaj u amna, e kemi buvend, vëmë të sigurt. Është shumë të tjera, dhe gjithashtu të ndërveçer çabia është simboli i tauhidit, simboli i sigurisë, simboli vendkthimit i faljes, edhe është simbol i një civilizimit të posaçëm i cili padyshim se për dollim nga civilizime të tjera i kanë disa specifika shumë posaçme që do ti përmendim në fund me lenin Allah xhën leuala. Kjo është çabia, kjo është Mekja. Kjo është vendi ku ne kthehemi sa dua me thon Allahu Akbar dhe me ufal, me ka, Allah, u kthy ka Zot xhën leuala, kthimi ka Allahu shkon doku kthye ka ka kjo çaba thon. Prandaj e dëm kjo çaba çdo zëmër i besim besimtarëve besimtarëve. Wallahi çdo zëmër që në, që brendinë saj ka një thërmi imani E pamunds mos këtë mos më dosh kët çapë. Mos më lut Allahun për kët vend dhe mos më qeni për malluar dhe për malluar që kët vend më vizitu. Për ku ndësta sakrificave, për ku ndësta ngarkesave, probleme që mund të kënë në rrugën e vizitës. Gjithta këto bën të leta kur njeriu ia msyn këti vënja tonë. Dhe të ndërlozon vallaj ka libra, dietar kanë zgju libra, rehla ila al-hajj, ushimin hajj. Haj, e posa çmërt Më i thonë me kon libre shënuar. Libre shënuar, ja se është udhëtimi posaçëm i veçantë, nuk ka asnjë si udhëtim. Andaj dhe besimtari mban kujtimet më të mira të mundshme, më të freskëta, më të këndshme i ka kujtimet e çabës, a thonë. I ka kujtimet e Mekës, kujtimet e adhurimit te Allahu xhënloa atje. Kështu i ka kujtimet e këndshme në këtë dunia, dërsa në botë, ndërsa në botën tjetër do të jenë shumë më të këndshme, shumë më të freskëta, shumë më të mira kur dal para Allah xhallahu xalala ndërson në fleturën e vjetë për vetit e tij është para mëndoni çdo faqe që e flet shtetus, çdo vit që ka kalu, ose çdo periudhë që ka kalu, e ka cenouar dikon atje se isha në çabë, isha në çabë. Për të kurt lexuohet libri te Allah xhallahu xalala, shumë shpesh përmendet fjala çabën në fleturën tënde, pra do të thënë se kjo është një garanci sigurisë për ty kur dal para Zotit xhallahu xalalu. Dhe personazhi i dyt i këtij rrëfimi kush është Ibrahimu alayhis salam është një lidhje e mrekullueshme të ndërlidhur mes çopës dhe mes Ibrahimit alayhis salam. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Thumma ohayna ilayka an tattabi' milata Ibrahim hanifa wama kana min al-mushrikin." Allahu subhanahu wa taala thot: "Ne të kemi shpallur ty an tattabi' milata Ibrahim." Ne të kemi shpallur ty se ke obligim me ndjek rrugën e Ibrahimit ali hisanat i cili ishte i pasrë në besim dhe nuk ishte nga idhujtarët të ndërlozër shikone këtu këtë spreje Allah dhët e një tebio ndjekë praktikisht madje kur Allah përmend në surën ali imran një debat me sfeve me spasuzve të pejgamberve që kush e ka Ibrahimit ali isam me vetja thërë Ata që e pasuan Musaun Apo pa ata që e pasuan Isaun Apo pa ta që ishin me Muhammedin Alehi Salatu Vesra Allah u gjëllevala thot Inna aule lën nasi bi Ibrahima Lëlladhina tebeu Më më mëritorët për Ibrahimin Alisam Ta kena ata dvetin Se so, nuk ka punë vugën me kon Ibrahimi Alisam Aj që tjeje me ta Kosh është me Ibrahimin Alisam është me gjënetin Kush është me Ibrahim, lazem është me Tawhidin, me Nishmin Allahu xhallahu wala. A ne mos e sushtini me amna. Me Ibrahim lazem është kush ai që i ndjek rrugën e tij. Dhe kjo ky ajet ndërlozon ndamson në çdo lloj përkatësie. Çdo lloj përkatësie që dën me janë vesh vetës ose me përvecsu, ose me ushtronin hijen e asaj përkatësie, Allahu thotë nuk është çështje më përkatësi dhe me përvecsim dhe me ardhim. Lel ladina të be uhu, ata që kam pasu. Kështë, anë duhet me njoft Ibrahimin a.s. Jo me njoft rrug kakajec dhe historin dhe biografin dhe kështë rëndësishme. Mirë pa Allahu gjellore ka përmen Ibrahimin a se me disa sifatën Kur'an. Tësat, i ka përmen për të në e vizatu rrugën e në djekese Ibrahimin a.s. Unë duhet i përmen disa nga këto veçëri. Në të të të të të të të të të të të të të të të Ibrahimi të azam të, të sa shpesoj që t'je një laj projektin jetën tonë, agenda që e përcaktujmë ne për t'a përmisu vetën tonë. Kush Ibrahimi, Gjallera, thot, është e Ibrahimi anë i sa? Filëmështë, Allah Gjallalurat inë në Ibrahimi këne ummeh. Ibrahimi atëmështë e ummeh. Qëka është ummeh? Gjunë arabe fjale, ummeh i ka disa kuptime. Ummeh dhe nënkuptan një grup njerëzishtë. Ummeh nënkuptan edhe një laj periude kohore Apo, për unë me, të kë ibrajimin e tëmë që ibrajimin ishte unë me të, që ka nuk kuptan, unë me të ndëlezo është, si kur së tash, grupi madhë njerëzve. Në shëqërinë ton, na, këtu në gjami tash ku jemi, në gjami, edhe shëqërinë përliseshtë. Për me funksionu si duhet një shëqëri, apo, duhet me pas profilin ndryshme. Kene, kene nevoj për mësos, kene nevoj për hoqë, kene nevoj për në tëtë mjek, këne nevoj për shkencëtar, për, për dietar, këne nevoj për buk pjekës, për gjithë ka këne nevoj. Dhe kur këta i bashkojmë profilet si shëqiri, i mundësuhet jetëa normal një individje. Gjitha të shëqiri ka njeri cilë e është bujarë, a i tëti nuk është bujarë, për është të rrimë. Nuk ka mundësi që me një njeri më u përmlit gjitha silësitëve. Allah u gjitha në doa thotë, a i ka qenë umet krej që ka i ka një shoqëri nga vlerat, nga aspektit pozitive veç i brejimit në veti ka posë, o mat ka qenë e, si një popull veti, një u konë, në më rikisht, mirë për në kuptimin funksional, ka qenë si me konë një shoqin veti, përndaj, shumica në islam, shumica në islam, nuk logaritet në basta masës, një 23456791 një u kështafë, Shumica në islam në lagarit në basë të vlerëve që i ka përlësoj individia, tër. ka mundësi me konë një njëri, një individ, numerikisht, mirë po krejt, shumica me pasë barës, me nguha të me shku ma stikë në, një e kondërta. Pra ndaj, jo gjithmon shumica është kriter i vlerësimi se ka është e vërtejit, jo gjithmon shumica, ma gjithshëm raun doë që si shumica me konë kriter për këtë punë, zakonisht është e kondërta. Shumica është fjall e gjimtuar, duhet me e bashku një tjetër me bu një tokë fjallësh, i cilë është i dobe shumë në kuptimin e vetë. Po shumica, po që kam masoj shumica? Shumica e vlerave, jo shumica e njerëzve. Nga se Allahut, se shumica e njerëzve jënë, jo falenderuas, jo një mirnjas, jo një besimtar, e kështë më rap. Përëndaj, shumica e vlerave e përmbledhur të këni njeri, e bën atë njeri pas taj, bështë ku të tjire silën ka ajatën e Ibrahima sëmë ishte kështu apën pra ndaj edhe subhanallah qabeja ku ndërtu a me një vend ku s'kjo është azgjë dhe po e njali Allahu azogjel qabën e mekën me një qabë dhe erë një njëri i që një por e populloj me vlera qabën nuk e populloj me njerë zaftën Dhe kjo është taj që është të erëzime e kuptu apëtan Dhe është një sinjal se që ka përdu më tonë Në fund të kësa e ligjera vëta apëtan Ibrahimi e të somë Gjithashtu të Allahu Gjalli Ola E bëri do tëtë një përmbledhje vlerash Andaj e bëri edhe imam E bëri imam pris Që tjetë i kemi obligim Me ndjek model në Ibrahimi e të somë Me ndjek rrugën e Ibrahimi e al a.s. Allahu tha gjithashtu të kanitën Qëka ë Ta shikoni, Allah u gjelloha për e lavdron Ibrahimin alëson Për e lavdron, është njeri me vlera Njeri me vlera Gjitha vlerat shoqërore Të njerëzimit janë përmblethek Ibrahimin alëson Kur për fillon Allah u gjelloha me i detajizu këto vlera Sa njerë për i në Ibrahimi ka në ummeten Ka qenë ummet në vetaj, ka qenë kolektivitet, shoqvin në veti Kjo është në përgjithshme Mirozat, a ka mundësit, pak ma detajisht me në ka dhu, qka e ka bu kashmeflera? Kanit ten. Shrikojnë e këtë rënditje, sotë të rësishme. E para që e ka bërë kashma, dhe i bërimin është kanit. Qka është kanit? Qka është kanit? Djetarë ka në thonë se kanit është një rjuqë cili do të të i përmbahet në nështrimin dhe Allah të njërë të vazhdoqshme. Pandaj edhe çndrimi i gjatë në këmbë i vazhdueshëm quhet kunut. Do thimi duaja kunut kur i qenë dhurt. Ajo po i qenë dhurt, po ajo ajo nuk është nuk është kuruti ngjitja e dhurtë. Kunuti është se edhe edhe për pak çastë po e zgjatëngrimin këmbë për shkak të duaz. Prandaj është zgjatje. Prandaj kunuti të ndërlozi është një zgjatje çndrimi në këmbë dhe një vazhdimsi e adhërimit të Allah xhëlaj e pashkputur deri në takim me Zotin xhëlaj xhëlalu. Për ndaj, Allah u përna thosë Njësia matë se evlerave Filan nga Përkushtin një iktiniri Ka zotë Gjellë Gjellë Ljotëm Qështu që këna fillu me evlersu i brejimin e sad Ka qenë umet Hadit e shojmë Si ka qenë umet Kanitën I përkushtuar ndaj adhërimit të zotë Gjellë Ljotëm Hanifën Hanifën Një në rabë është anim Nga diçka aptën Do të, nëse këtu e kemi një vi e nuk po domë me konti këtu. Domo kom këto, kjo është Hanif, male, anim nga diçka që realisht është për bollte jaftë. Andaj Ibrahim i asom te ndoz Allah i tha Hanif. Do të, të gjitha lëvizjet e Ibrahimit i asom, të gjitha fjalët e Ibrahimit i asom, të gjitha veprat e Ibrahimit i asom. Kret jeta e Ibrahimit i asom me gjitha detajet e saj ishte gjithmon në të kondë të në mëzbesimi dhe shirkët dhe idharisë. Gjithmon, gjithmon a ishte nëse këtu shirkët, këtu kemi pa i brejmi në zonë. Pa mund shme, hanifën. Nëse kështë e veprim i idharisë dhe paganizmi dhe mëzbesimit, i brejmi së me shte ka. Nëse kjo fjalë ishte paganizmi dhe mëzbesimit, i brejmi së me shte ka. E kështu më radhë, e kështu më radhë. Hanifën, gjithmon ishte këtu, ishte këtu, Gjithë më ishte Opozit e shirkut Gjithë më ishte E kunder të e mëzbesimet Po shka kësa i kështë e besim të rënjohë në zemrë ti Shka këtu e mësime Kështë e Ibrahimi e sënë Pëse zot e bëllë i kështu Andajni duhet me ndretu familjen ton Si bërtham të shëqenis Bi këto kuptime, bi këto baza Që ishte kështu Ibrahimi a.s. Gjështu Allah Gjellë Vola thët Shakiran li en'umi Ishte falenderuas në i begative të Allah o Gjellë Gjellë Ibrahimi e san besimin e Allah në më san të mekon falenderuas, ju ankuas mirë njahës e ju më huas kurimi te fjuala shakiran gjuhësisht adin që këj bjen shukr shukri me Allah o Gjellë Gjellë me falenderuas, shukri do mën shakirët i dabbe në rabesht i thojnë dhe dhe të Shukër ka bu kafshë, çish kafshë ka bu shukur. Kur kafsha han në han, edhe shihen ngjurrën te ngopjes, i sheh gjumt këo ngop nga jashtë, i thonë shekaret i dëbë. Ande the kur Allahu Jellalu Velat kanë ngop me begati, ka von begati, duhet më u pa duhet më pa gjurmët e kësaj begatit atë. Çi kjo është shukri. Don apo e shihni minimumi i shukët është më thonë elhamdulillah. Ësë si duhet me opo gjurmë të shukrit, dëgjoni që dobi shumë të madhe. Dëtorët kanë thënë, gjurmët e shukrit në zemër, pa gjurmët e shukrit në në gjuhën e njerit, në gjuhën e njerit janë do të thot lavdërimi dhe pranimi. E lavdron Allahu xhalleu wala dhe pranojnë se këtë beqat i jep nga Allahu. Somma somma është faqyr është kjo shenjë apo është argument më i madh se ti ta kakoit begatin e Allah xhallahu. Je ngup mirë. S't ka mundu. Gjithashtu në xhamër është ç'tjet prezant vazhdimisht besimin në Allahun dhe dashurinë ndaj Allahut. Nga shenjat e shoket e Allahut për me zemrës është dashuria ndaj Allah xhallahu. Dhe nga shenjat e begatimit të Allahut te ti që ti e falendron Allahun xhallahu me gjymtur është në ushtrimet e përuljes këtu jam duhet të shihen gjurmë të begatisë në gjuhë duhet të shihen gjurmë të begatisë në zamër dhe duhet të shihen gjurmë të begatisë në gjymtyr nëse të gjitha këto funksionojnë atëra ti je shakir e, e Ibrahim i hasëm ka tek qyt a është shakir në gjuhë në zamër në gjymtyr në të gjitha ato atë Allah tha shakiran li an'ume falanruas nga të gjitha begative që Zoti gjatë lorë i ja dha Ibrahimit Alehi Saratusan anë e ishte fanruas, ishte mirnjas ishte aj që do të të përkundës prove, përkundës të telashëve që i kishte asë njëherë do të emnin shakir nuk e lkundi prendaj të ndërëzër njëri nuk e mërë një emën veç me njëre me dyja që ka bapë po, e dy dit me shku në shkoll e mërë emnin zans jo, e mërë emnin zans e mërë nëse ji i regull në shkollë Për ndaj, qëfar të allahu gjelloh për e jubën e në njësëm? Esë përvoj të të të mëdhë vjetë. A në dinë e ozhen që të të mëdhë qëka është të të mëdhë dhëtë, a në qëka e binë të të të mëdhë dhëtë? Në të të mëdhë vjetë, vëllohi flama me të nejë, nësë më të jekë, si kletin të hepë. Kurë qësë ka, vëqë gripi i karo. Të të mëdhë dhëtë Shka i bjena, po pa. Tëtëmët minutët me dhimët Ka pa ku i krezë dhënë, po Tëtëmët vjetë, ishte i shtërir Me dhimët hatashme Dhe do tëtë I qahelkur edhe i, bin, i binin Copat e mishit Do tëtë nga dhimët e mdhaja, po Tëtëmët vjetët, si korse ka në hadith, po Qfarë të Allah Gjellevala të në nëzëmë Këta në shambu, në kena obligim, këta më i këqyr Allah dhëtë Inna vajjedinahu Sabiren, ni emmel abdu, innehu e wabdu. Allah o thëtë, ni me gjitha këtu sëprova, ni e gjëtëm të dërua shumë afëm. Do të e gjëtëm, në gjdo situatë, në gjdo mëmen, në gjdo qasë që e këllën të sëprova, sabiren. Ni emmel abdu, që i ka Allah o thëtë, përshka këtë sabërt, sara bi mirësht e jubi e lësëm. Ni emmel abdu, ni emmel abdu, shumë i mirësht e jubi. Allah o pa e levdën, shumë i mirë. Ja dhe epitetin Sabiren inna vë gjedinahu Sabiren nuk tha Allah bënd të sabër E jubi Nga se folja është me dëbë se emni Apo? Me thonë dikush filoni Po jep po, Filoni është bujarë dalën avton Apo epiteti dalën nga Dalën nga Tënë cilsia dhe, dhe veprimi foljor dalën nga emërtimi Emre është me i hordë Përsa në kejtë bojnë e emnas, bojnë e vepër Epo, se e amë një është Ajo që med vërtit Simbolizohen realisht me që ka identifikohet Dhe në bicilën bazë tirit njëri apëton Andaj Allahu gjellëva tha Inna vë gjedna hu Sabiran Nuk tha Allahu e gjethëm duke për sabër Tha e gjethëm sabërli me amën E amën i fitohet Bërë gjithë tira thëm Edhe këtu tha Allahu gjendëva Nuk tha Ibrahim e zëmë falënderante Një shkuru li anumila apëton Për shambu Shakera, mir, ishte, ishte mirë një osë, ja. shakiran me emën, e mori emënin, diplomen, e ke marrë, e ke marrë titullin, titullin e ke marrë, falenër uazë, ti nuk je veç falenër uazë, ti e ki titullin falenër uazë, dhe allon kjo titulli edhe dhe i pra, dhe allon shumë, përnda e allon gjellorej edhe, titullin e falenër uazën dhe mirë një osët, Ibrahimit e sonë, përndaj, na duhet me pytë vetë në tonë, si ku se kemi gëthënë në gjithësera, qëfar titulli ke fitu të Allah, gjellot dhe qërë me vepër e të tua, një vepër që ke marë, ke bonë, ma sumë dhe që alë vepër e ki, ma, edhe zemërët, ma sumë të lëgarin të, a ke arritë me marë titull të Allah me qëta, titull të tonë, që kjo më nëndësija të tonë, se faza, faza, hova, hova, era, era, apo, një ashtë, bojnë t me kondë vëprim stabil një dëndënde, i pandashum, me kry shkollën e një vëprimit, desa të mërë titullin, këa mërë nëzjevën. Këa mërë nëzjevën. Përëndaj, titull në faneruasit e mori, Ibrahimi a.s. Nga e që Allah gjëllëvala e quen, e dhe i thua, Allah gjëllëvala e dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe e kontrollon vetën e tij dhe mban në kontroll përkundër vlimit të brendshëm dhe provokimeve të jashtme. Ç'kjo është halim. Vëlën pimranda në vete, edhe vëlën provokimi të jashtë, në këtë situatë e kanë kontrollatën. Ç'kjo është halim. Do të atë, nuk ngutet me marrë veprim për shkak të vlimit të brendshëm dhe provokimeve të jashtme. Jo, jo. Nuk i merr vendimet mbi bazën e kësaj, po mbi bazën e diçka tjetër. Kështu ishte Ibrahim me Saum. Pra ndaj edhe, ku e përmendjë Allahu Ku e përmendjë Allahu Këtë emën të Ibrahimi të Halim Allah zdi, Korani është Wallai, kënëtësia zemrëve tona Në mësën shumë Erdhën me leket Të Ibrahimi, elsan Me i thënë se Na i ministë të poplë i lutit Me e shkatëru Qëfar bënd të poplë i lutit Bënd të mërzinë Allah për në të marzina, do të të smundje njërzore, ku do të të kishin tërheqje e pësharake të njëtë zgini, këtë e bunin, braktistin gjinin fëmrora, dërsa pëlqerin njëri tjetërnë, këtë e bunin, pop të hi, ljuta alisam, dhe me leket nga Allahu, o lazni, gjdo detajsh më rëndësime e kuptu, me leket nga Allahu, jo besimtar të ibrajimit alisam, Jo, djetar të kose Ibrahimit Alisam Jo, jo, me leket dërguan nga Allahu Nëse që i tu i kuptu Po i thunë Ibrahimit Alisam Allahu nga ka dërgu me e shkatru Vëndë banimin e lutit Po shkat të këqive që po i bëjnë atëm Nërsa Allahu po thët Ibrahimi përna polemizan Azban me shtyë dhe pagma Me prit në shta këthejen Azban dhe një pejgamber me uquhet dë në shta lutin Si kanë dikushtet po negocion me vendimin e Allahot për me evitu denimin nda njëzët këti, Allah për më në për negocion me ljargu denimin e Allahot që fari tha Allah gjelë dhe ola s'ki fa i vrem, ti e halim në në cilësia që ti e ki, qështu të mësën me konti ama kësaj radhe nuk bodhë fjallë për helma qështu që vazhdo me kon, mire kiti qështu të me kon duhet me negociu dhe më ushti këtë do me edhenu, nështë edhe një shansë edhe një Jumë ngud, jumë me kunë parimore, me kunë Denimi, jo më ngujoj, më kon parimore, më kon primare dënimi, eliminimi, përjashtimi. Jo vëllai, besojmë tonë ka mentalitet përjashtues, besojmë tonë ka mentalitet gjykues, as nuk ka mentalitet dënimit. Ësht gjithçka këto janë aty zakonë, po vëllai. Me, me, me, me përjashtu dikën, është gjendje e arsyeshme. Duhet të mos thërrë bajë do A sikur se si një krytar shteti, për shemë, a e shpalë për qëka të këpë, gjenë të jarëzakonshme, gjenë të jarëzakonshme, po është të mëra miletë, lëbë. duhet me kënë ka dalë, a këna bo këtë, a këna bo këtë, a e kamri këtë shkallë, a është kaqë fatkecija, a ju në kaqë dëmet, gjenë të kriterë, do të të të të të të të të të të të të të pasë, duhet me shpalë, gjenë të jarëzakonshme nga se k Para mëna, para mëna më thuaj zë alarmit, sa arti, ai trona është ai. Atë më ai duhet më kon të, të, të, të me, aj, me pak pa, pak më, më më i përmbajtur në ndezje. Përndysha, po për nisë sot funksional apo. Ande Allahu tha inna ibrahime lahalim. Ai është halim ai kohelm. Ai ka koh, ai ka kët butësijë. Prandaj mos u çuditni nga Ibrahimi që ga Ibrahimi alayhisalem që po i polemizon me lekët por mos më dënu pop në Luca Samson. Para mendaje, për mua e për ty, sa është ky vës i shëmtuar atë? Për mua e për ty. Esoj është ky vës i shëmtuar për Ibrahimin e Samson. Apo që më motre këtë punë. Sa ishte për të i shëmtuar? Qase ky element është më rëndësishmë në kuadrum në kuptuesa. Esoj është epuca e tij. Sa ishte në gjendje me fal Ibrahimin e Samson. Edhe kjo është pjesë e rëndësishme e këti Ibrahimi, ali isam, që këndër të i qabën, mësë arroni, të qabë e këna mu këthy, ka i këto të cizit që po i përmenim, kanë të bëjnë me arkitektin e qabës, këje kanë drejt qabën, dhe është banor i pari qabës, që kërë, ta është e kërymë që ka i bjentje me kona mëto. Gjithashtu, Allah, gjellë leola, kur të vetë për Ibrahimi, e samë thotë, ka qenë sabër leje, dhe më thonë veç me baba në veç, so ka bu sabër ashtë, dhe ersë Allah ka honë dillë pi këtujtëm. Ja e beti, o baba jenë. O, kja e beti i bjenë baba jenë maj mirëja. Kjo të të janë fundë, që qërdu shtë me amnat e përgdheljes, që mund të thimë i babës, ama nuk është veç babë. është, dhe të thotë, emartim përgdheljes dhe lastuas i babës. Që nëjtë baba allah? Po që ati që i mërë ke idhujtë, dhjole janë porranë, që kjo zotin. Qëta e ka posë babi Ibrahimi al-Saba? Sabërli, Allah. Sabër me poplën dhe vetë, sabër me këtë, sabër me thyrë dhjole, sabër me lën familinë, gjithë në sabër. Ande, Allah u gjëllë u në thotë, pejgamberit e sëmë i thotë, fasë birë, këma sabër e ullu lë azmi më në rusën, vë në testa gjëllë humë. Allah u thotë, pejgamberit e sëmë, pa ka popër me sabërri sajë. Bë sabër Si kur bënd të sabër ullu le azmi Ullu le azmi pejgamberte E njohër të Allah gjellon Dërta më kryesort kush Ibrahimi a.s. Ollat e së ta gjellon Më sugut me Më sungut me Me poplin tëndë Nga se nuk u got as nuhi Nuk u got as As Ibrahimi a.s. Nuk u got as Musa a.s. As Isa a.s. As ti më sugut Kadal Gjithashtu nga Cinci te Ibrahimin ashom është tendrozë cross cross over edhe guximi ishte guxim shumë. Nga se publikisht i tha popullat u fil lekum ta popullet, abudun. Po mirë për ju, po po morrën kjo i kompadronëve. Kë guxim? Guximisht edhe kur e bërat veprimin që u tha idhujt. E kështu ishte guxim shumë. Por guximi erdh pas butësisë, guximi erdhi pas urtësisë, e guximi erdhi pas shumë vlerave. Kër gudzimi vjen, i menajguar me vdera tjera, ka kuptim. Për ndryshë është mendeleci. është mendeleci dhe është guti. Nga cilësit e i brejimit e som që mund t'i përmendë të ndërvazër është edhe dytë fundet apëton. Ka të shumë të apo këtojnë, për më nej, për kërësore që mendej është mirë me i pasë për asyshën. Kujdesi për familjen apëton. Ibrajimit e som i kujdesi për familja. Shukaj për shambull, qëfar Ibrahim e Shumë thët, ja e beti, li me ta abudu, ma la jesmeu, wa la jubësiru, wa la jubëni ankesheja, o baba jam, o në të kuptim përderj babushi jam, qështu është ujëllo, pse po adhuran, diçka që asë nuk të nin, asë nuk të shë, asë për kur gjë që atike nevoj pun nuk të kryll, pse këtë përmën, asë është këj kujdesa, kujdes është, Sfarsta për çabën, mo jnubni wabni ya na'budu al-asnama az-zat. Luajm ças un, as familia jam. As të afër me të mia, as as kurshën ganë, mos ti adhurim idhujt. U kujdes për besimin e ty na. U kujdes për ozimin e ty na. Gjithashtu para se me vdek, Allahu xhallahu a permand: Idh qala la rabb aslim, qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Ithe Allah xhallahu Ibrahim, aslim. Përulli dhe nështrova me besim të ezo gjëllëvala I tha, unë nështrova Veq veta, wasa biha Ibrahimo Benihio Jakub I përositit me të njitën përositit Allahot të nështrimit e të, të përullis U atëra shëgaj Ibrahimo E të mësimit kujt Bive dhe të, edhe Jakubit Edhe qëfar u tha Ja benihje Inna Allah stafa leku muddil Allahua ka përzidh fin Ska nëve me bredh Asme hulumtu, jo ka zidhë Allahua fin Andaj, felat të mutu illa vë entë muslimun Mëzdes një ndryshe për e se duke qenë Felat të mutu të në illa vë entë muslimun Mëzdes një ndryshe për duke qenë Musliman kjo në nënë fund karu për përforsim Se rrësht është të mutu për karu nënë i përforsimit që Kursqysh më zgabani Me vdek për duke qenë Për kundës të të rëthane Duhet me qenë fundi sikur se Musliman ato Gjithashtot, k Në qabë e qëfarë tha, rabbi inë një eskentu, dhurrijeti, mi wadin, mi ngajri dhizërrin, indë bejti ke lëmuharrëm, a zotë elash familën, po me në vendë thotë, a të këptim, kluhët në gjendjë me uje, me buke, kujdes! Andaj edhe, u thimi ti me sarën, do thotë, nga shami, në e gjeptë, e u thimi me haqjerënë, gjitha këtu e me këtu se ishte i kujdes shumë për familëti, andaj, një nga element rëndë të formimit të një njeriu, pasues Ibrahimit të shenjtë, po është besimi, po është durimi, po është nxitimi, por është edhe kujdesi ti për familjen, duke filluar nga familia ngusht, e ngushtë e pastaj sot ka mundsi e fë. Prandaj është deformim i besimtarit mos kujdesi ti për familjen e tij, edhe në aspektin material edhe në aspektin shpirtëror ton. Dhe nga cilësia e Ibrahimit të shenjtë të ndëruar ndërsë është sa i barë të kalbë selim, kështë e zemër të pasër, anë e Allahu tha në Koran, idhë gjë e rabbehu bi kalbin selim, dhe aj i erë dhe Allahu të dlir, me zemër të dëlirë, me zemër të dëlirë, të pasër e kështë kupten, dlir. e dëlirë nga qdo njëllë, qëka nuk kuptën selamet u lë kalbë, me pasër një zemër të dëlirë, e dëlirë në portë më Allahun, nuk ishte njëllë anë komunikim, asë të idhujtarisë të shirkut, asë të syfacis, asë të hamendis, asë të asë një vej për e cëla e një los, adhërimin e Allahu dhe komunikimet e ta. Këtu ishte shumë i dlirë, por adhe në partë me njerëzit, ishte i sinqert me njerëzit, ishte i dlirë, do të shumë sinqert i fëton të njerëzit dhe për pjeket që të bënd të mirë, dhe gjithashtu, Allahu Gjallewala, njësi i zemrëve, kriusi i zemrëve, ajë që i dinë zemët e njerëz dhe tahtë, Ibrahimi asam ja këtë zakëmë të pasur nuk dinte çfarë xhelozia, çka është hasedi, çka është urrejtja, çka është mendimi i keq e kështu me radhë. Ky është Ibrahimi asam. Ja Andaj umë përgjithësim, pastaj vijnë detajet e asaj që e kanë bërë Ibrahimin asam ja umë. Tendrozër, nëse marrim këtë radhë që çica si e kanë fillim, a do të më bëni një rezumi të lidhjes së këtij rrëfimi veçanërisht të dy personazhave, të Ibrahimit alsam me Çabën. Çfarë mund të themi? Ibrahimi Aësëm të ndërlozër, ishte njerë i cili, e dini ku ka tu, Kurit, Kujiste, të, i tu Ibrahim Aësëm, ku rritë? Në Irak. Ku ishte? Në thotë, cvilizimi i Babilon, që njërëzimit. En dhe sotë, i kanë gjurëm të këti cvilizimet. Apo? Shkoj në Sham. Ku ishte cilizimi asyrian, që njërë, cilizimi lashtë, që mbi këto civilizime, rrallisht u ndërtu në civilizime të e matutjeshme. Shkoj në Egypt civilizimi faraune, bëvto, i njërë që ka sotë e kësotit e piramidat jenë mahanisa për njërësatë. Me ndërtu Ibrahimi alësëm Qabën, në Irak, a është e lëgjekshme? A është arsikshme? Po, ma e lëgjekshme s'ka avtë. Se këto civilizimi, këto e në mileti, këto e në këthime njërëzit, këto fuqia, E të është këthej e të në labdhe. Hajë së fi për të të një rakë këtë i shka se me militë e, e, e, e pëse se ka nëtu në Damask, civilizimi jasë të rianëve. Ose në Gjibë, ja atje ka pas model të piramide dhe ka pas model të ndërtimit mahnitës, sëtë arkitektë të janë mahnit, të mahnitës që është ka ndërtu atë a njerës atë piramidë. Gurtë që që kanë bajtë halatë nuk pëdinë, lemo që që kanë ndërtu o labdhe. Problemë, civilizimi lës Kamu i ta më ndërtoni çabe që i shumë mahnitna të dajnë fotografisë që ju ka ndërtuaj për ime son çabe. Apo me siguri, po i zgjodh çfarë do të bëj. Kët u konë legjishme. Vallaj, kët është arsysh me kurrullzimën, më ndërton në Irak, më ndërton në Sha, më ndërton në Egjipt. Amë heq në kort legjishëm më ndërton me makeup. Heq në kort. Krekit popullin me Elon. Para më tani mek për 10000 vjet, apo për 7000 vjet, çfarë makeup. Dhe, nëlloj, tukëtës, olloj, më shkuatë. A i krejtë të pojlen, edhe po dhe me ndërtu civilizim në shketin, olloj. Me ndërtu një shtëpi që ka me, që ka më kuaj në shtëpi? E së është gjemi e ma hallës, a e bërë. A i së pëndërton një, një, një gjemi, karavanat, nëheri bingë, kësaj të forin hallës, olloj, jo, a i pëndërton civilizim. Qambja është njës e një civilizimit posaqëm, me kuptimet posaqëmë. Pse që i në qoba, përta, qepse dhe dhënje, përta, që kjo është mesaj që na dhëtë me kuptu shumë rëndësi, përta. Civilizimit e tjera do tëtë realisht kriterë esencial për me vendusë ku këmë e qenë, civilizimi ka qenë infrastrukturat i veni, përta. Së përën këmë vend, civilizime s'ka o lo ujë për nga, përta, përta. Qëfar që të kërë qendrë civilizimit e kërë armiko që e rëthën e pi ujë të mjë, për Për shumë, me ku nga... Jënë disa kriterit të naturës e infrastrukturës edhe rrëtonëve tjera, po gjithë dhe janë materialet dhe tjashtme. Gjithë dhe janë materialet dhe të janë tjashtme. Tjashtme. Civilizime që kanë dhe me tjashtme, që ta dhe kanë bitë tjashtme kanë bitë. Krejt që ka mund shme bua atje kërshkojsh është me dojnë fotografi edhe. Se kanë bitë e jashtme ja kanë bitë. Apo e jashtme ja kanë bitë. Kanë bitë që ajo, pomja jashtme. Nërsa Ibrahimi alëson deshtu me tregu se civilizimi real që i bondë dobi njerëzve, nuk është është ajë që fuqia ti është jashtë por është ajë që fuqia ti është mbrana andaj me vlerat e ti që i përmena dhejtë shkoj e bunë e atë qaba më rja që i se konë fillaj ma pëtën andaj umë e populloj qaban me vlera të brandshme para se me e popullu me njerëz për këta syja dhe të ndërlozër islami së nënë që n më më ndërtu vënën e ti, më ndërtu civilizimin e ti, më ndërtu botën e ti, jetën e ti, nga vetvetja e ti jepën. Nuk e ndërtu veten nga Brendia, nga këtu fillon çdo ndërtim i më të jashtëm atë. Ndërsa fatkeqësisht në të kaluarën të ndërtuar civilizat kanë qenë të ndërtuara në bazë të jashtëm, por kanë pasur të brandhshmas. Dashur duke shumë ka kiameti, njerëzit shumë më të për po hipën veç ka aspekti jashtëm, duke haruar se çfarë është Brendia e tyre. Prandaj për po shambull kemi, dhe me thonë, dhe nje marrë mense rrëth ose drejt formalitetet dhe. Nëndërtimet, noja, apo pomjet bukura, e, gjithashtu mjetët sofistikuara, kësut. gjitha këtu nëto që i prejkë njeri dhe në t'jashtë pe ti, kjo sësh pjesë e jamja. Apo, asë një pjesë e këti nuk është të une, asë një pjesë e jamja sësh të kjo imit jashtë kemi krijuani një raport caktuar në bazë të interesit, un kom interes, siç komentojnë gjujtë këta. Për, se s'është jamja. Andaj kjo është e përkashme dorë natifiale. Ndërsa ajo që ofrora është, është ajo që buron për vetën. Prandaj të ndrozo shikoni ato vendet e Babilonëve, Asirianëve, kanë më të për turistat. Ndërsa shikoj çabën e Ibrahimit të shenjtë. Për më shtuaj i dijer faun ku ne tashmë aftë. Si mend apo sot. Apo Do të të popullim njerëzve shkuare, gjithë gjallri nuk ka vend në bot më i gjallë se qabja për. s'ka për. kras shumë mirësive që dalim për e ati për. për ndaj Ibrahime së më deshtim e në adhon për osin se o njerëz mësoni me etu realitetin lërgoni nga trlimet mësoni me etu realitetin lërgoni nga formalitetet nga se jeta e reale është Jeta e realitetit. Jeta e realitetit është jeta që buron nga Brendia, nga se këtu është lumturia dhe këtu është kënaqësia dhe këtu është pushimi. Nëse njeriu don me të mol lumturin pe jashtë, kur ska me arritapur. Por nëse dëshiron lumturinë me e eksportu pe mbraja jashtë, shumë është e mundshme, kët mund më bëaftë. Prandaj çab jashtë simbol i një modeli se biclet baza duhet më undërtu një rrizimi dhe qka është primarë për njerin a ndërtimi jashtëm apo ndërtimi i brandshëm Ibrahimi alësëm ndërtua branda një me cilësi pas ta shkëndër i shkëndërtoj qabën për këtë arsyja djetarët kanë thënë edhe për gjamiat dhe djetarë i një orë shqiptarë shqeq albani thënë të shpesh herë i bënu sagjit këblel me sagjit thënë të ndërtën e falsin para faltoreve apo falsi Apse faltoret sillin falës, patyshim. Mirpo investimi në fals, në fals lieri që falet namazli, është më primor se investimi që bëhet në formule caktuara apo. Prandaj le të mbetet prioritet joni në bastën msimëve që dalin nga çabia, le të mbetet ndërtimi i vetëve tona. Po e ndërtojmë veten tonon, po le çabia mbetet gurja thon. Andaj mbi kët bazë, shikosh sa ka vlera çabia, sa ka dobi çabe, Ke këçi kemi cek. Një bërë një meri, radi Allahu të alë anu, dhe ka të të rëzminjë nga pegamberi, s.a.s. E shikon të qalë, më dhente, Allahu gjellë le ora të ka shrejtnu, e të ka ngrit, e të ka madru, mi po një besimtar të Allahu është majmë alësati, që të besimtar? Aja që është në dërtu nga brenda, është majmë alësati, që është majmë alësati, që është majmë alësati, që është majmë alësati, që është majmë plastika bëhet më errës më së njëri. E shumtë të tjera bëhen më të rëndësishme. Pra sot shumë më tepër investohet në gurë, në plastikë, në shumë më së sa që investohet në formimin e njerëzve dhe edukimin e tyre. Prandaj Ibrahimi sonë na thotë se investimet e jua duhet të jenë në këtë kohë, në kohën tjetër pastaj. E jo e kundërta, ngasë janë të gjikuara me Remem, nuk kanë vazhduas babilonët, e Asirianët, as, as, e Asos, as, kusht. Megjithëse bota me çdo formë ndëtimi ka mu shkatrur, vije kiametit. Mir po po flas për ndërtim të pa shamburkur. Nuk ka më u shambun ndërtimi i branshëm, çka bjerrzohet. Apo mirë po vlerat e imanit kur nuk kanë mërzuar pun. Dynia shkatrohet, ndërsa vlerat e besimit e adukotës kanë me gjithmonë. Mos kufizni këtë dynjë, kanë me vardhu me besimtarin në botën tjetër. Gjithmonë ka vler namazi, gjithmonë ka vler vërtetësia, gjithmonë ka vler bujarija, gjithmonë ka vler sinqëris. Ka fuqi në botë që mund mun të kët vler më rënë. Kore, po mund të mos ta bësh. Prandaj kjo është fuqia reale dhe ky është ndërtimi i real që realisht del nga kombinimi i Amnet Ka'ba, edhe Amnet Ibrahimit alayhi sallatu wasalam. Allahu جل و علا na vuzhu në rrugën e drejtë, në mburza më të besimit, na ndërtoi Allah mbi vlera të besimit, të vlera të edukatës dhe njerëzimit, që me këto vlera të branschme të ndërtojmë pastaj vendin tonë, e shoqërinë tonë, qase ky është ndërtimi më stabilizues që na dëshmon gjatë historisë se është që shto sikur çe e ka xejk Allahu xhallehu ve dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në kaq periodë fund, qisë te më të thirrëfime dhe gjithashtu po i përkujtoj chimës së dita Arafatit, është më së preferuar dhe rekomanduar që të agjërohet, që zot na i fal mëkatet e dy viteve dhe ta kalojmë edhe kët ditë, do të thotë që kanë mbë çast të fund të 10 ditës së ul-hixës, në ibadat në përmend Allahu xhallehu ve, dhe gjithashtu të mos errymë në ditë të teshrikut, tre ditë që vijnë pas Bayramet janë ditë të shenjta, madje janë ditë më të mira, do për këto ditë ka thënë pejgamberi s.a.s.e se punë më të mira që besimtarit bën në këto ditë është thërrja dhe përmendja e Allahu xhalla xhala lu. Kush ka mundësi ne i bëu dyat, kjo është më e mira. Kush nuk ka mundësi, s'po ku dhikrin musalen, tekbiri Allahu dhe përmendja diçka do të sillen, zoti ruan dhe o pronza Allah durimet, den takim naçum sallallahu ale Muhammedin mëla ali, mësallam, dhe ale ali dhe sahbi sallam besimën e kthjerë.